Одним ударом цвяха лежить. Чому ж не вийшло й досі друком? Ледве добилися дозволу, щоб видать те, що друкувалося ще до арешту. А ці роки останні, писав також, ви знаєте що небу з того. Можете нам прочитати? не відступав від нього Федір. Григорій Миколаєвич пошкрібся в тіні Глянув на хлопців, що цікаво стовпилися навколо нього, родичі та літні люди сиділи десь на кормі біля труни, зітхнув і мовив. Добре, я прочитаю, тільки щоб це було між нами. Тут всі свої, ручаємося. Він звів лобасту голову, розправив плечі, глянув, сталевим гострим поглядом і став читати. О люди, люди не бораки, на що здалися вам царі, на що здалися вам псарі, ви ж таки люди не собаки, вночі і ожеледь, і мряка, і сніг і холод, і нева тихесенько кудись несла тоненьку кригу по підмосту. А я отож таки вночі йду та кашлюю йдучи. Дивлюсь, не наче ті ягнята йдуть задрипані дівчата. А дід, сердешний інвалід, за ними гнеться, шкандибає, мову кошару заганяє чужу худобу. «Де ж той світ? І де та правда?» Горе, горе, ненагодованих і голих Женуть, послєдній долг отдать, Женуть до матері байстрят, Дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд? Чи буде кара царям-царятам на землі? Чи буде правда меж людьми? Повинна будь. Бо сонце стане, і осквернену землю спалить. Позаду глухо стомлена гула машина, Хлюпала об борт вода, висвистував у снасті вітер. «Боже, який поет!» — озвався перший Федір. «Коли написано цей дивний вірш?» «Півроку тому». По десятьох літах солдатчини, поневірянь, душевних мук, не здався, не зламався, гукнув до хлопців Федір, продовжуючи недавній їхній диспут на кручі за університетом. Це справжній богоборець. Його й на волі мучили то тим, то тим, зітхнув Григорій Миколайович. І стежили, і не давали дозволу на видання. І не пускали спершу в Петербург, потім з Петербурга. І з України вигнали, і не пускали на Україну, де він хотів пожити хоч перед смертю. Землі йому не продавали і клаптя, де б зміг поставить хату. Два роки брат його Варфоломій, то тут, то там напитує, і все дарма. А де збирався він поселитися? Питав Василь. Між і пекарями. вже й місце вибрав. Тільки й було розмов про гору, що над Дніпром та про садок вишневий довкола хати. Мріє про ту красу, а сльози скочуються щокою. То плюнув би на все і всіх та їхав би, махнув рукою Федір. Ми б тут усі підпомогли. Не міг. Був дуже хворий, хоч не здавався, навіть ще працював. І вмер, ідучи б до праці, на сходах впав. За десять днів до смерті написано останній вірш, в якому ніби натяк де поховати. Та як буду здужать, то над самим флеготоном або над стіксом у раю Неначе над Дніпром широким в гаю, предвічному гаю, поставлю хаточку, садочок кругом хатини насаджу. Це справді, як заповіт, озвався й собі Микола. Дніпро і гай, і хата, і садок при ній. Тож то й воно, обняв його Григорій Миколаєвич, а ви хотіли в місті, на щекавиці. «Хіба то ми? Громада? Це брат його, Варфоломій!» – загомоніли одразу всі. А Чистахівський послухав, трохи й кинув. «Не знали ж». «Правда», – підтримав Федір, – «треба тепер подумати». «Є ще одна вказівка», – протяг Григорій Миколаєвич. «Вірш, як умру? Новіша». Написано вже на засланні у вірші «Сон». Дай же, Боже, коли-небудь Хоч на старість стати На тих горах, окрадених у маленькій хаті, Хоча серце замучене, поточене горам, Принести і положити на Дніпрових горах. Гадаєте, що поховати треба Почав було висловлювати свій здогад Федір, та Чистахівський прийшов йому на допомогу. Там, де хотів він жити, і посадити довкруг садок, поставити біленьку хату, щоб люди йшли та їхали до батька в гості. Григорій Миколаєвич дивився з тихим усміхом на збуджену студентську юнь, і, видно, був щасливий, що зрозуміла вона його, підтримала. — Панове, треба про це повідати родичам, — уже розважно сказав Микола. — Я вже казав, — нахмурився Чистахівський. — І що ж вони? — Там, мовлять, нема церкви й цвинтарі. — Хіба Тарас не хрещений чи самогубця? — Треба всім миром їх переконати, — сказав рішуче Федір. — Його могила стане сама святою. Василь дивився на Федора і не вірив своїм очам. За ці три дні він геть змінився, виріс, піднісся духом. Слухаєш його такого ще молодого, а в голові снується сумнів, що це студент, а не професор, не зрілий муж. От що таке великі люди, навіть уже й не живі. Тим часом до них прийшов з корми, від гробу і родичів, товариш Честахівського. Панове, це Лазаревський Олександр, один із тих, що, як могли, полегшували останні дні Тарасові, представив його студентам Григорій Миколайович. Йому було літ двадцять п'ять чи трохи більше, карі великі очі, високий лоб і ледь-ледь помітна усмішка у кутиках ще по дитячому тендітних губ.